وخير الهدى هدى محمده صلى الله عليه وسلم وشرع أمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلاء وكل ظلاء النار الحمد لله yang mewajakan dan pujaan kita kepada Allah Azza wa yang telah mengkutubkan kita pada hari ini untuk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 okay uh, menjadikan solat tarawih tu secara berjemaah dengan satu imam dia kata tidak yang baik. Tapi tak sekolah kata Hasanah tu disebut tidak ada yang baik. Ni macam jika ada sahih. So boleh tak kita dah kata ada masalah Kerana Solat tarawih yang dilakukan oleh Omar secara berjemaah ataupun diarahkan oleh Omar dilakukan secara berjemaah tidak menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ianya adalah tidak yang baik. Okay? Tetapi kalau walaupun benda sedikit, benda kecil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 Ha? Hmm. Ni bar Mungkin Kalau Kan dia kita tak apa dengar dia kan? Okay. Iman dia tidak keluar ni. Dia banyak kena pak yang yang yang tak pengaguk tu dia mengaguk juga Ya. Jangan tersenguk sudahlah. Okay. Sekarang ni Tirah dalam satu ayat dia kata apa? Alamma adzaraka al-gharaq qala inni aman tu bil ladhi amana fihi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 seperti kaki siapa agaknya. Ah ha, itu jangan itu tidak boleh. Itu ertinya kufur. Ya. Okay? Rasa so, kita percaya Allah ada kaki, ada kaki tu apa? Kaki kaki lah. Fahamlah sebab warna kaki tu atas okay? yeah. tangan dah. Pasal orang tahu tangan tu apa kan? Allah ada tangan. Ya, Allah ada tangan kan Allah kata Allah ada tangan. Bagai-bagai Allah itu bukan bidang orang asing Okay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 Okay. Kenapa ada orang yang menafikan sifat Allah Kerana mereka Secara tidak langsung Macam tadi lah kan Kenapa, Macam mana tangan -so, langsung Dia telah menyamakan Al-Khalim dengan Al-Makhlum Disitulah dia mula menafikan okay. Rumusannya Ini rumusan yang masyur dan mak maklum juga Bahawa kita menetapkan Ataupun orang asing Menetapkan nama-nama dari -nama, sifat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa takbir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 ada orang tengok Terasa lah macam Mak tua dia tengok Sedangkan kita tengok kan Tersilap kan Tapi dia ni tergompok Tiba-tiba Tenggak punak kan Macam mana Jadi itu ada Kesilapan sedikit Okey ada ada, ada ada Ada riak Riak itu mengganggu Keikhlasan niat tersebut Sumber ilmu dalam Tahnih Uliya tu ya Sumber ilmu dalam Tahnih Uliya Okey Kita hanya ambil Secara umumnya, Taufiqul Ridhoyah adalah Taufiq yang menjamin kekal dalam syurga di akhirat nanti, dan Allah juga memberitahu bahawa seperti yang kaum yang menyuruh Allah melakukunilah in qayyum. Setiap Rasul menyebut wahai kaumku sembahlah Allah, okay. kamu tidak mempunyai tuhan yang lain melainkan Dia. Jadi so, setiap Rasul membawa Tauhid. dan bila Rasul itu wakil.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 pemado ah ah itu ya jadi nak meratakan ni kasihan dia orang sebab sahabat sekarang ni tak tahu lagi apa tujuan asas dia ni oleh Allah Subhanahuwataala di sisi orang asing sudah sahaja wallahu qad khalaqal jinna wal insa illa li ya'budun tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka mengabdikan diri mereka kepada tuhan sahaja pengabdian ibadah uhuliyyah uluhiyah ya ya itu kepentingan tauhid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 berdasarkan kepada apa apa kita sebut tadi? ni bin uh, balahe tidak kalian, bukan itulah kataannya dimulakan dengan hujah-hujah ya, akal hujah-hujah logik terletak di situ so the queue atas kosong the queue inilah yang diisi oleh itu itu apa dia ah uh, ini adalah sofia sofia dia punya syariat syariat buat ibadat buku-buku uh, sofia mengenai syariat kericinya sembahyang seperti mana nabi sembahyang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 <gulau> Proses mabuk Kemudian sahur Sahur iaitu Sedar semagi Jadi kadang-kadang berlaku -kadang silap Di antara tokoh-tokoh sufi Yang sampai ke tahap atas tu Dan tengah, tengah mereka mengatakan Dia ni Dia mabuk tapi tak silap Saya mabuk tapi silap ni Macam tu <gulau> kan Okey so itu yang datang banyak Pemikiran-pemikiran Yang mula lampau kat situ Apapun kita perhatikan Vacuum yang ada di atas ni Yang sepatutnya diisikan oleh Taufid Uluhiah Bila dah tak ada